Javasolnák itt az őrtásnőknek azt, ad, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel, hát a zenekar fele is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az megfelelő igények, amik, hiszen széleskállú spörtkőreink vannak, elég, elég sok van. Elég sok van itt, cseppal, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, sok csomó fiatal van sport, sportnál is. És egy műsorbizottság azt hát az igényeket. Hogy ha szerintem a GB kultúros, ezt meg tudja oldani egy személyre. A különböző kultúrosai vannak, vannak, vannak úgyhogy kapcsolatot feltétlenül kell venni lenni. Addig jó, mi Köszönjük, ember sosárnap délután kívánunk mindenkinek! Ez itt a klubrádióban, benne az Addig Jómi Kádár él. Itt van Bence József Johnny, az összes új, az összes podméteren rajta van. Itt van Árkási Bence, akit véletlenül múlt héten Árpásinak mondtam, de hát végül is annak legalább van értelme, annak, hogy Árkási nincsen. Alak. És itt van természetesen Pataki gábor, aki kiírta a Facebookra azt a hosszas szerkesztési vagy szerkesztői egyeztetés után kitalált műsortervet, mert egyrészt van sok dátum, amiből lehetett volna műsort csinálni, másrészt meg nagyon sok ötlet érkezett be, hogy mivel foglalkozzunk ma, és azt mondtam, hogy figyelj, tehát az elmúlt három adásban mindig valamilyen nagyon konkrét volt. Tehát konkrét eseményhez, konkrét zenekarhoz, konkrét időponthoz, vagy adott esetben, ugye Ján Palach halála, illetve Bauer Sándor halála után a konkrét évfordulóhoz kapcsolódott a műsor témája. És azt mondtam, hogy ma egy kicsivel legyünk lazábbak, adjunk egy kicsivel nagyobb teret a gondolkodásnak, és, és azon kezdjünk el egy kicsit gondolkozni, és futatni a merev lemezünket. Beindul a Winchester, surrog, surrog, surrog, hogy mi volt tilos, vagy miről hittük azt, hogy tilos abban a néhány átkossal ezelőtti korszakban amikor, amikor, hát ami a műsor tematikájába illetkezni szokott, ugye 1956 és 1989 közötti rövid néhány évtizedes szakaszt szoktuk felülelni, átölelni, bemutatni ebben a műsorságban. tehát most nem az, az érdekes, hogy mi tilos ma, meg mi tilos tegnap, meg mi volt tilos Gyurcsány Ferenc kormányzás alatt, hanem, hanem tényleg a, a, az úgynevezett kádárizmus éveit, ami az kádár élnek a, a, a origójába vagy célpontjába szokott kerülni. E, ugye vannak olyan tilos dolgok, hogy, amiről azt hittük, hogy tilos. Tehát, tehát azt hittük, hogy, hogy tilos például stoppolni. Ugye az ember kiállt az, az út szélére, azt lehetett hallani, hogy talán tilos volt a, az autópálya. E, bejáratánál ott a Budőrszi benzinkútnál stoppolni. Aztán azt is hallottuk, hogy, hogy tilos a szabad Európa Rádiót hallgatni. Azt is hallottuk, hogy, hogy tilos pártagoknak például templomba elmenni. Legyen az. Hát ugye, hát a Johnny meg azt mondja, hogy még a rendőröknek sem. És, és arra gondoltam, hogy hogy, hogy mindenkiben lehet valamiféle, valamiféle tilos kép, amiről azt gondolta, hogy hogy neki azt nem szabad. Vagy piros elmenni Rajklászló like a számízzat butikjába, hogy tilos március 15-én kívül kokárdát hordani. Szóval egy kicsit nézzük, nézzük, nézzük, nézzük meg. 2407953, 24 3, tehát ezen a számon tudják elérni a szerkesztőséget. Mindenféleképp egy ilyen speciális gondolkodást igénylő műsornak ígérkezik a mai. Lá már lehet, hogy van is egy hallgatónk. Haló! Szia! Szia! Szerintem két dolog volt alapvetően tilos. Az egyik az, hogy kétségbe vonni azt, hogy a szocializmus az győzedelmes, illetve a kommunizmus. Ebben nagyon igazad van. Igen. Tehát, hogy voltak kis hibák, majd kiavítjuk őket, de nehéz úgy, hogy van szar, vagy rossz, az, az nem volt. A másik pedig az, hogy a szovjet hadsereg mikor megy ki az országból, vagy mit keresít? Ebben nagyon igazad van. De de azt el, hiszem, el, hogy az pár rentert megkérdőjelezni is tabu volt. Tehát a, igen, Tehát igen, arról igen. sem volt szó, hogy a, az MSZNP létét és létjogosultságát... Hát, illetve... volt az a vicc, nem tudom ismered, de hogy mikor Sirilla két hét alatt elfutott Moszkvába... Nincs és meg. Jó, és akkor volt már. a kérdés, hogy miért futott Sirilla Moszkvába. Aha. Hogy megmutassa az oroszoknak, hogy 20 év alatt már gyalog is hazaértek volna. Aha. Igen, ez szép vicc. Hát ennyi. Köszönöm szépen. Hello. Szia! 24 Mi volt, Tilos? Halló! Halló! Szervusz! Szervusz, üdvözöllek! Nos, én egy... Az ütött Szeget a fejem, amit mondtál, hogy például Kokárdát március 15-én kívül tilos volt hordani. Volt olyan, amikor március 15-én is tilos volt? Na ugye. Úgyhogy hadd mondjak el erről egy, egy apró kis történetet. A 80-es évek első felébe voltam középiskolás, uh -huh. és talán mikor másodikos voltam. Nem tudom, 82-ben volt az, hogy tilos volt kokárdát föltenni március 15-én. Tényleg? Igen, és. Hát legalábbis nálunk a városban... ahol Nem, nem, nem, annyira tilos volt, hogy én ezt nem tudtam, tehát nekem annyira természetű. Tehát, hogy mondjam, nekem a kokárda viselés az fajta ilyen rendszerhű dolog volt. Uh -huh. Tehát egészen óvodás koromtól fogva mindig föltettük a kokárdát, már szóval 15-én, és úgy ö, mentünk iskolába. Na most 82-ben volt talán az, hogy, vagy 83-ban, hogy megtiltották. Én pedig föltettem, és ennek az lett a következménye, hogy igazgatóintőt kaptam. Na most az érdekesség az volt, hogy euh, én úgy hallottam utólag, hogy a Kiss vagy a pártközpontba, vagy valahol rájöttek, hogy hát jóval feltülőbb az, hogyha csak néhány emberem van kokárda, kokár, mint hogyha mindenkin. Úgyhogy következő évben már szabad volt kokát, kokárdát viselni, ez a mi kis városunkba pedig egyenesen kötelező lett, uh -huh. amíg akkor az előző évből tanulva csak azért sem tettem föl kokárdát, úgyhogy akkor meg következő évben azért kaptam igazgatai intőt, mert nem viseltem kokárdát. Ugye ez, a, ez az az időszak, amikor, amikor megpróbálták, hogy úgymond összevonni az ünnepeket, tehát elvenni március 15-e élét azzal, hogy, hogy kialakították, létrehozták illetve működtették a Forradalmi Ifjúsági Napok nevű rendezvénysorozatot, Igen. aminek lehet, hogy volt egy, egy, egy olyan jelvénye, aminek egyik fele piros-fehér-zöld volt, a másik fele meg csak vörös, nem emlékszem már rá. Te... Minden évben más volt, én azt hiszem, hogy a Finn volt kiírva minden évben már piros-fehér-zölddel, de te mindig más stílusú karakterekkel. Aha. Lehet ez is, igen. És uh, igen, igen, mondom, csak ezt akartam elmondani, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, tehát olyan, olyan, olyan furcsa, olyan nevetséges dolgok voltak, ami, hogyha uh, mennyik évben szabad volt, másik évben tilos volt, és a háttere az egésznek az volt, ahogy én hallottam, hogy, hogy uh, rájöttek, hogy nagyon feltűnő. Tehát, hogyha néhány ember visel kokádát az tüntetés. Aha. Igen, ez... Hát, következő évben meg nekem volt szerencsém, nem mondom, ez pusztán csak egy ilyen, ilyen dac volt, hogy, hogy akkor csak azért se. Köszönöm szépen. Matán... Jó, ez, ez már tilosnak számít. Igen, köszi, Hello. Szerus. Viszont hallásra. Ugye azt hittük, hogy tilos szabad Európát hallgatni. Hello. Hello, még két dolog eszembe Na. jutott. Tilos volt valutát birtokolni. Igen, az az, az az valóban tilos. Volt. És külföldön az embernek nem volt szabad bankszámlája vagy bírnia? Ezt nem tudom, nem volt akkoriban. Úgy levem külföldre, de, de ha azt mondod, hogy, hogy tilos volt, akkor, akkor biztos, hogy az volt. Hát tudom, nekem volt, Aha. de tudom, hogy tilos volt. És ezt hogy csináltad valakinek más nevére? Nem, nem, saját nevemre. Akkor, akkor hogy volt mégis? Hát akkor még, még bankitok volt mindenhol, főleg a szocializmusra szemben. Aha. Tehát elmenték külföldre, és akkor nyitott tájban a Gondolom, ezt Bécsben csináltad? Nem, egy kicsit az érodéban. Annyira, az a semleges ország... Az különbség volt, hogy egy ország semleges ország, vagy pedig egy nyugati ország. Uh -huh. Azért a számított Finnország, Málta, Ausztria például előbb adott, tehát lehetett előbb utazni vízumentesen, mint például Németországba. Azt elárult, hogy neked te melyik országban hoztál létre bankszámlát? Hollandiában. Hollandiában. És uh, volt itthon megtakarított pénzecskéd, amit aztán beváltottál valahol hát, itt a... arra volt, hogy hazaküldjem a bécsi számlámra. Ja? Tehát, hogy, uh, hogy kint dolgoztál? Igen, igen. Ja, úgy érthető, igen. Igen, igen. igen. igen, igen. igen. De hát az, az sem volt szabad. Tehát tulajdonképpen az ember nem gazdálkodhatott értelmesen a pénzével kint. Hát uh, itthon meg... Hát Nem, ahol... hogyha ha legálisan szerezted, akkor ugye be tudtad szedben tenni BC számára, és akkor tudtál belőle utazni, vagy pedig átváltani. Hát ugye volt az ember átváltani hivatalosan, ugye? Uh -huh. De még a diplomataboltban lehetett érte vásárolni. Aha. Tehát ezek a lehetőségek voltak. Teljesen tiszta. Köszönöm szépen, hogy a pénzügyi hátterét megvilágítottad Meg, a szocializmusnak. Én 65-ben voltam nyugaton egy fél évig, és és hazahoztam olyan újságokat egy fél évnyit hát tök hülye voltam, mert ma is ülnék még, hogyha elkapnak a határon szerintem ilyen újságot fél évnyit hogy új hungária meg nemzetőr aha szóval ez, ez jobb oldalibb volt annál, mint amire az ember vágyott ugye? de hát az ember nem tudta, hogy mi van nyugaton úgyhogy ezeket én vásároltam mert az izgalmas volt, hogy egész más lehet olvasni, mint a népszabadságban miket ért akkoriban a nemzetőr és a, a, az új hungária? Szóval ö, olyan volt, mint ma körülbelül, a mi, vagy a, a jobbik majdnem annyira nem volt antiszemita. Tehát antiszemita nem volt, és tehát nem volt rasszista, uh -huh. de nagyon ö, kommunista ellenes volt, és mindenki, ami, aki nem holtrista volt, az kommunista Aha. volt és emlékszem, hogy akkor volt az, hogy a paplacit nem engedték profi boksolóval válni, és arról rengeteget írnak, mm -hmm. írnak például, mert ha valaki disszidált 60-80 disszidált a várkazolé ugye, és akkor ezek az emberek számunkra mind eltűntek akkor diszidált 65-ben a német lehel, az egy nagyon híres énekes volt. Igen, és aztán 70-ben diszedált a dobosat illá, azt hiszem. Ha Igen, és a sok pipa szem. volt, én baromira utáltam akkor is a német lehet, mondjuk az illéségkel, meg azon, meg meg ezekkel szemben. És már bosszantott, hogy már megint egy országban vagyok vele. Ez <gül> ittes, köszönöm Úgy, hogy... szépen. Na, hát Viszont a szó. 2407953, tessék. Szerusz! Ja. Andorraba nem lehetett például bemenni. Aha. Egész Európát beírtuk, hogy 87 körül. Beívattak az András Jótra, és egy hölgy aláíratta velünk, hogy Andor írjuk alá, hogy Andorába nem fogunk bemenni, persze bementünk. De ez miért volt? Mert, hogy velük nincs, mit tudom én, milyen szerződés. Tehát nyugodtan Franciába, Spanyolba mehet, Andorába nem szabad. Kérdény. A másik 85, mert vízumot emlegetett az úr. Mm -hmm. Tudod, milyen jó volt akkor még kommunizmusban élni? Az amerikai vízum 420 forint volt, viszonylag pillanatok alatt megadták, a kanadai meg teljesen ingyenes. Úgyhogy óriási volt. Na jó, és akkor egy viccet is mondott valaki át, a másik az volt, hogy a ideglenesen hazánkon állomásozó orosz csapatok tisztjei megkapták örök lakásaikat. Igen, igen, igen, volt, volt, volt egy ilyen hír. Köszönöm szépen. Ennyi. 24.07.953. Mi volt tilos haló? Na, kérlek szépen, szervult az Zsolt megint. Szia. Nemzetőr. Nemzetőr nem volt hortista, uh -huh. és nem volt annyira nagyon jobb oldali sem. Magyarokhoz képest, Magyarországhoz képest igen, mert a nemzetek a főszerkesztője, Tibor Tivadar, Páncélos Hadnagy, aki később a úgymond demokratikus magyar honvécs hadseregnek a politikai tisztje volt 45 után. Aha. Aztán Tibor Tivadar, az Kecskési Tullas Tibor, börtönbe került a tábornok tiszterek kapcsán. Igen, azt hiszem, tehát de utána most, most, ahogy így mondod, igazad van, tehát, hogy Tollas Tibor volt a, a nemzetőnek igen, a főszerkesztő. Igen, igen. Tollas Tibor a uh -huh. filói uh -huh. És 56 előtt valamikor szabadul 56-ban megy kép, inkább 56-osnak nevezném semmit Horthistának. Annak ellenére, hogy a, a sógora a, a Jobb keze a Makra Zoli, aki viszont visszabomban volt magyar katonai atasi a háború alatt. Uh -huh. Tehát semleges állam van, tehát ez sok mindent mond. Na most antiszemita nem lehetett a nemzetőr, abban igaza van az előző embernek, itt a kis fotojúrnak, uh -huh. mert uh, kecskési uh, timadalról még azt terjesztették az emigrációban sokan, hogy a zsidó származású. Ennek a uh, maja. Na most ennek az mond nagyon szépen ellent, hogy a uh, Szabó Lászlóik, akiket múltkor emlegettünk, ők deportáló csendőrtisztnek kiáltották ki Nagyváradról. Hát ő nem volt sem csendőr, sem deportáló, ő mm -hmm. nagy volt. <gül> Ennyit erről. A, a, az új hungária, az viszont keményen, az jobbik. Köszönöm szépen a kiigazítást. Sőt, az még, még talán még a jobbiknál is jobb. Aha mindenkit arra biztatok, de hogy... A hortista emigráció, amit hogy nevezzünk így mondjuk, én hmm. nem így nevezném, az az új hungária férékkel nem átszóba. Annyira nem átszóba, hogy például a Csonka Emil, aki írt egy jó könyvet, az 5-6-as írása, de Csonka Emil Szávasinak a sajtófőnöke azt hiszem, hogy Ipse titkára volt. De a Csonka Emilnek hagyták MHDK ülésen, hogy a könyvét ismertesse, amikor többet mondott, akkor az Óvári Szüke ezredes, komitvezes rászólt, Emil-Emil, te azért maradj csöndbe, te voltál már másoknál is. Tehát a nyilasokat nem akceptáltad, az úgymond valódi hortista emigráció büccsen Érthető. Köszönöm szépen. <sínt> szépen. Érthető. Mindenkit arra biztatok egyébként, hogyha úgy érzi, hogy, hogy valamit jobban tud a másik hallgatónál vagy nálam, akkor azt nyugodtan telefonáljon be, mert azok az <sínt> információk tudnak csak elhangzolni, amit elmondanak a hallgatók. Haló? Haló, jó estét kívánok, Kársak vagyok. Szia, Robi. Szia. Hát, hogy mennyire tilos volt politizálni, meg az igazat megmondani, 70-es évek végén volt egy szorim, én akkor még ipar is voltam. Uh -huh. Hát ugye jött a Vasárszakszervezetek országos kongresszusa, hát engem beküldtek, mint hülye gyereket, hogy, hogy ott menjek el, és én képviseljem a szervezetet, és hát ugye kitalálták, hogy még fel is kell szólalnom. Uh -huh ugye, hát tetszett az egész, buli nagy volt, hát ott volt a veresdáró, nem tudom, tudod ki volt Nem? A Horváth Ede. Uh -huh. Ő volt egy győri vagon és gépgyelveszőre. Uh -huh. És hát felszólalt előttem, én meg nem sokkal rá, és úgy, úgy egy kicsit úgy, úgy szóba kiosztottuk egymást, mert én ugye hát nem féltem, mit féljek, hát 17 éves vagyok, majd én megváltom a világot, aztán lényeg az, hogy vége lett ennek az egész kongresszusnak, hazajöttem, egyszer hivatnak az igazgatóival, hogy mit csináltam. Mondom, mert mi történt? Hát a horvát ere meg hívott magához Győrbe. És azt hitték, hogy én ott valami valami nagyon nagy bal hét csináltam. Hát ugye meg is hívott, vendégül látott, elmagyarázta, megmutatta az egész rábát, hogy működik, Mind működik. Nekem az ugye a szám tártva maradt, persze, hát akkor még mi autószerűrök nem úgy készültünk, mint, mint ott az autó. Uh -huh. És... Na ez volt a lényeg, és akkor ut utána volt ez a sztori, nem tudom, arra azt hallottam, hogy az egyik rábás kiírta, lerobbant a kamionnal, és kiírta, hogy beteg a kocsmába mentem. Nem, nem emlékszem erre. É, kiírta a kamionnal, hogy beteg a kocsmába vagyok, hát rendőrök mentek érte, és előállították, hogy hogy meri, a, hogy meri őt, az edét, a edét így le így edézni csak simán. Úgyhogy uh -huh. ennyire kemények voltak azok a pártidők. De végül is Végül is nekem, mint Sulisnak jó volt, mert én, én bejártam végül az, majdnem az egész országot. Úgyhogy. Én egyszer Marosán Györgyel kerültem vitába egy ilyen munkahelyi fórumon, ugye a ruházati boltvállalathoz. Igen. Meghívták ilyen szakszervezeti programra, hogy egy kicsit így beszéljen arról, hogy hogyan is halad a munkás mozgalom. Ez 1983 lett, talán, vagy 84. És ugye nekem is mondta a főnököm, hogy, na, Robit, azt már így lehetett rólam tudni, hogy érdekel a politika, téged érdekel a politika, mennyire alodott? De Hát a üldegéltünk az egész volt talán 6 Marosán úr előadta a szokásos nagy történetét, hogy neki megállapodás, amikor megy a Margit szigetre az uszadába, és a többi, és a többi. És aztán volt nekem egy-két kérdésem, hogy a, a magyar szakszervezeti mozgalom az miért utasította vissza a szolidaritás konferenciájára való meghívást és hogy az acélgyörgynek akkor jelent meg a limanitében, vagy egy ilyen nagy interjúja. Arra kérdeztem rá, tehát, hogy volt valamiféle érdeklődő kérdésem. És, és erre válaszolt is a Marosán, és másnap hívott be a munkai vezetőm, és mondta, hogy, hogy hát nagyon felfigyeltek arra, hogy... hogy hogy hát ez, ez tényleg érdekel engem ez a cucc, és hogy hát nagyon jó lenne, hogyha ezt a szervezett kereteken belül, tehát először talán mondjuk a kizben és aztán mondjuk esetleg a, a pártban kellene ezt az okos gondolatokat előadni, és megfogalmazni, és, és vitatkozni. Én mondtam, hogy hát köszönöm szépen ha lehet, akkor nem élnék ezzel a lehetőséggel, úgyhogy inkább kimaradnék ezekből a cuccokból. E, ugyanabban az évben behívtak katonának egyébként, tehát augusztus 29-én már szabadszálláson üldögéltem, úgyhogy hát így megy ez. Igen, hát a kézből én is a seregbe ábrándultam ki, úgyhogy a, a, a, akkor, mikor a, a honvédszégynek a börtönébe vagy a, a fogdáján ültem, akkor volt időm minőzatni. Még le is írtam már akkor, hogy távolról vihart sejtek, mintha a napnyugatról viradna, Úgyhogy valószínű egy, egy dolog. Között. Most, hogy mondod, egy, tehát ami nagyon tilos volt a katranságnál, naplót vezetni. Ja, igen, hát nem naplót vezettem, én leírtam a, a gondolatokat, már csak én rimbeszettem, úgyhogy nagyon bele nem tudtam kötni. De nem is nagyon, mert ugye én sportoló, tehát sportlány uh -huh. voltam, nekem végül is majdnem meg buszhoz, egyedül voltam buszvezető, úgyhogy nekem még a sitről is ki menni, hogyha fogdám voltam is. Jó nyomtad jó van akkor. Rendben van, mintem. Szervusz. Ja, Robi. 24 07 95 3. Mi volt tilos, haló? Szervusz, Sanyi bácsi Szia, Sanyi bácsi. Emelkedted a Szabad Európa. Igen. Most ez annyira tilos volt, hogy harmadikos gimnalista voltam, és egyszer megcsípették minket a rendőr, ahogy ő utcán. Nem figyeltünk a hátunk mögött, <laughs> hozzáteszem, hogy lakásban nehezen jött be, tehát ki uh -huh. általában a általában Margit-szigethez, olyan nyílt területen, hogy jobban bejött az adás, ugye a ténézsaparkát mindenki azt hallgatták. Tudj, mentél a Margit-szigetnél, és minden második fiatalnál fülén volt a, a rádió, és akkor elmentél egymás, mert hallottad, hogy ugyanaz az lenne <hállt> <hállt> hogy neki már hallgattam, és ezt rúlva, hogy egyre eddőr bekerített minket, bevitt <hállt> <bekerített>. <hállt> Nagyon szigorú, lefoglalta a rádiót, nem lehetett hozzá egy uh -huh. bűni eltörött, hogy hova van állítva uh -huh. lát, más keresőbe, minket óvodnák a tímárócai rendőrkapitárságra. Berendelték a szülők egy nyomozás, kihallgatási egzőkönyvek, a végén kaptunk egy írásbeli figyelmeztetést. Hát persze mindent letagadtunk, azt mondtuk, véletlenül azt se tudtuk, mi az a száv az Európa. Most családtunk egy zenét tényleg nem is hallottunk róla, elvettünk a nagy de ami a csabar benne, hogy az olyanokat kérdeztek, hogy apáték hallgatják -e meg kell a családra egyből kíváncsiak. Uh -huh. Hát azt se tudják mi az. Hát ez különs hallgatni, és Egy év múlva öntünk sorozásra. Uh -huh. És akkor, akkor a, a, a határőrség az három év volt, attól mindenki miatt, uh -huh. hogy oda besorozzá. És a sorozáson volt ilyen kérdés, hogy volt-e büntetve, vagy szó szóval volt a -e kijelzés. És már előre megbeszéltük, hogy mind aki többen voltunk, kettem vagy hárman, és én is bevallottam, hogy hát nekem komoly rendőrségi ügyem volt, mert Szabad Európát hallgattam. Hát ez nem volt, ez bűncsem, hogy mondjam, tehát nem volt ítélet, csak egy sima rendőrségi figyelmeztetés. De úgy ott az vele, ha ezek után engem határol meg elvisznek, hát az nem valószínű. Yeah és nem is vittek el az határvágtól, lehet, hogy ez is közbejátszott. Biztosan. Szóval végül is ki lehetett használni, mondom, megbízhatatlanabb egy ilyen a sorozással, és ez úgy tűnképpen ezt a rendőrségi figyelmeztetés. Arra emléksz, hogy a rendőrségi figyelmeztetés mit tartalmazott? De... Hát azt tudom, hogy írásbeli... De, de hogy szerepelte rendőről. benne az, hogy Szabad Európa? Persze. Igen? Tehát aztán volt, mint ellenséges adott halgatott majd anyémnek most nem nem tudtam szó mm. de tudom írásba apámnak be kellett jönni meg, meg, uh -huh. meg vizsgálat szóval, szóval, volt hol hol mai vizsgálat volt ez volt mecseben mindenképpen a két nem tudom is hírát vermek is valami lapfel, egy olyan felazítás meg uh -huh. hírás variál volt felazítás egy, la, laz, valami ilyesmi. Uh -huh. Szívszólalat. Szóval Igen. az is uh, számított. Hát nem tudom, hol, mennyire vették komolyan, de uh, volt a határ. A hatá tilos. Határlós, Nagyon szépen köszönöm. Hát szívesen. Viszont a szervusz. Hírek jönnek itt a klubrediben, aztán folytatódik az addigiómi káderél, melynek mai kérdése az, hogy mi is volt tilos. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez az első cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy elég. Komoly kérdés, hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mi él? Tanulni, dolgozni és beszetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Hát akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanuljon az ötös tanuló. Ötösre dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasarkon és megverjen X-et vagy X-et. Adjak az energiát az iskolába vagy az üzenet. Addig jó, mi és folytatódik is kis műsorunk, melynek kérdése ma, hogy mi volt Tilos. Haló! Hello. Hello. Én Montrából hívom, most a vonalom jó. Üdvözöllek, szervusz! Igen, hi. A dolog az, hogy én, amikor Magyarországra mentem, állandóan politikai könyveket hoztam el. Ebben voltak a második világháború párkönyveket pár könyveket, bízem, és a Tiloson ezt nem szabad lett volna kihozni. Uh -huh. És egyszer egy ezredes volt a válvizsgáló, megnézt, és akkor megkérdeztetem, hogy miért viszem. Mondom, ez nagyon érdekel. Az apám valamikor benne volt a pártba, és őt is érdekel, hogy mi volt, hogy mind. És ezzel viszem ezeket a könyveket, ha hiszed, hanem az őr, vagy a vámőr tisztelget, megköszönte, és elengedett. Aha. A másik dolog, Magyarországon bizonyos vicceket nem lehetett mondani, még a 80-es időkben sem. Hát igen, ez a, ez a vicc és ez ugye volt néhány héttel ezelőtt a, a műsor témájában, különös tekintettel a szovjet viccekre. De ja, ez, nem volt, ez nem szovjet vicc volt, ez az a vicc, ami magyar, hogy a vizummen rendszer volt, hogy hányszor hogy lehetett utazni az embereknek. Uh -huh. És Magyarország, és elmondtam a Sassi Józsefnek, amikor ott voltam, azt mondta, hogy idagos. András, ezt nem mondhatom el. Az az, hogy 56-ban voltak Magyarországon, 68-ban, vagy három év és 12 év. 56-ban Magyarország, Cseszlovákiabban 68-ban, és 80-ban voltak Afganisztánban. Ezért nem valami kedves, volt uh -huh. a kormány számára. De van, voltak ott más dolgok, amit megszekték a törvényt az emberek. Volt egy íz év, amikor azt mondták, hogy szabadságjártás. Az 50-es években. Igen, igen, igen, igen. Későben ez, ez le leállt. És megmondjam miért? Nem. De te nem tudod. Hát... Mondd. Gondolod? Igen, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ha, nem, nem, Ez az volt, mert észrevették a pártvezetők, hogy észrevették, hogy akik még benne voltak, a, a gondolkozásuk az embereknek az volt, hogy ők is mondták szabadság általást, de ők a párttól meg a kommunizmusra akartak megszakadni. Ja, Harmadik dolm, negyedik, az volt, hogy nem lehetett mindent behozni Magyarországa, <kül> és nem lehetett megkapni, de hogyha a külföldi küldte, ha nem is adott semmit, csak egy levelet, hogy a rokonom küldte ezt a számot, akkor mindent be lehetett szerezni. Hát azért a minden az nyilván túlzás, de minden bizonyos dolgokat, igen. Nem azt mondom, hogy egy atombombát, vagy egy e, e, militári katonai dolgot, de amit nem lehetett Magyarország megkapni, és nehéz volt, valuta kell lehetett, vagy egy az, hogyha egy külföldi rokon, vagy valaki mondta, hogy ő küldi, ő általa megy, minden, akkor mi majdnem sok minden bemelhetett, amit az átlag áll állampolgár nem tudott beszerezni. Jó, mondjuk azért biztos, hogy Mirai Tibornak a a Nagy Imre életét, azt így nem engedték be, meg az irodalmi újság kiadványait sem. Tehát... Je, de hát ez is egy olyan dolog volt, hogy a külföldiek túl, túlzásba vitték a kom, az a, a, akkori kormány ellense, ellenzéseit. Hát szerintem meg nem. Tehát még az is kevés volt, amit csináltak. Ó, nem, nem. Buszonyom, hogy mondja már egy dolog. Hagyj még mondja. Amikor valaki támad valaki túl erősen, akkor ahonnan támadják, sokan azt gondolják, ez nem lehet igaz. Ugyanakkor a védő, mint Magyarország védte magát, és részben a őknek is volt igazságuk valami sok mindenben, és hogy ke kellett volna egy középpontot elérni a védelemben, és a támadásban. Hát azt hiszem, hogy most eb, eb, két különvalomban őrőlünk, tehát én azt gondolom, hogy hogy, hogy azzal a rendszerrel kapcsolatban minden megengedett volt, de te más gondolsz, és kész. A dolog az, hogy én, hallgat, mi hallgattuk a szabadáhozat. Nekem meg volt, minden este, amikor lefeküdtünk, apu feltette a rádiót, és ahogy mondom, ő pár tag volt. Uh -huh. De nem fizetett pártag. ő munkás volt, de meg kellett menni a párt Minden. De... És hallgattuk, de hát én... És meg lett mondva nekem a fogba, a Malpo mondta azt, hogy a fogba a pofát ne beszéljél erről és erről, de minden ment. De mi nálunk, de mi tudtuk, hogy mi a törvény, tudtuk, hogy mi a szabály, és igazság az volt, hogy még ott, hogy mi nem kerül apu nem került bajba a rendőrséggel, vagy mit tudom én, ilyesmi formában, de... Rendben van Montreál, köszönöm szépen, hogy hívtál. Bye. Bye. Viszont hallásra, szervusz, 24 07 Haló, tessék. Jó napot kívánok Szervő Andrások a Szent Enderéről. Üdv, szervusz András. És egy sztorít szeretnék elmesélni. Én még a 80-as években tagja voltam az MSZM ténert. Aha. És aztán egy idő után elég sok minden kezdett nem tetszeni, meg úgy jártam, mint a kismacska, amelyikre kinyílik a csipája. Uh -huh. És 84-ben jött el az olimpiai bolygott ideje. Igen. Nyilván szemlékeznek rá. -e amikor egy későbbi államelnök volt még az Olimpiai Bizottságnak a fő titkára. Igen, Smitpárról beszélünk. Igen, igen, ha nem tudná. És akkor én szépen elővettem a szervezeti szabályzatot, kibogaráztam, hogy hogy lehet kilépni a párból, mert volt benne ilyen pont is, és én annak megfelelően szépen nyírásba foglaltam, hogy ezzel nem értek egyet, uh -huh. mert ez egy politikai döntés, és nem az Olimpiai Bizottság saját döntése, amihez én nem kívánok aszisztálni, és beadtam írásban, és közöltem, hogy kilépnek a párból. Na hát, akkor ott fölbújtult a méhkas, hát, eh, először a eh, igazgatón beszélt velem, vele áthoztunk egy egész éjszakát jó kis vörösborral, nagyon jó hapsi volt, és mondta, hogy hát Andrés, ne csináld, én megmondtam, hogy csinálom. Aztán a végén abban maradtunk, hogy hát nem tudjuk egymás meggyőzni, uh -huh. ennyi. Öh, ha. Akkor közben nekem akkor már volt egy állásajánlatom egy másik cégtől, egy osztályozői állást ajánlottak be szakmán belül, én a mozi szakmában dolgoztam, uh -huh. és a moképhez hívott a Gombár Józsi, aki akkor ott volt az igazgató. Uh -huh. Na akkor a következő fázis az volt a filmfőigazgató, a Kőhalmi. Kőhalmi Zoltán. Nem, nem, nem, Zoltán, mi volt a tehez neve? Mindegy. Igen, Kőhalmi? Ö, és Őjj, behívott András izé, kávé, teja, hát mi van, mondom, ez is ez van. Hát azt mondja, ilyen emberekre van szükségünk, akik kritikusak, meg belülről kell javítani a izét, hát maradj ben, mondtam, hogy nem maradok. Na, amikor ezt háromszor elismételtük oda-vissza, akkor ö, ö, ö, megváltozott az Andrés Kám teját, kávét, és akkor egész egyszerűen, igen, ezt majd meg fogod bánni, és megkeserülőd, és izé hát, mondom, jó, köszönöm a viszontlátásra, és eljöttem a kőharmitól. Aki Ferenc volt egyébként. Igen, igen, most, hogy mondod. És aztán később, amikor az MSNP átalakult, akkor az MSZP-nek volt zászlóvivője, uh -huh. később igen, az MTS-be került, és akkor ö, ö, valami ö, mag, ö, televíziónak akart ő az alapítója lenni magán csatornának azóta, nem tudom, hova vitte a sorsát. Aha. Na, de mindegy lényeg az, hogy én ö, kitartottam, nem hagytam magam meggyőzni, akkor utána jelentkezett a Gombár Józsa Mokéktől, hogy hát ő nagyon sajnálja, de hát vissza kell vonni az állásajánlatot, mert olyan információkat kapott, hogy hát ő ezt most nem teheti meg, mert nem lenne semmi probléma, ha sose lettem volna párttag, de hogy az voltam és kiléptem, hát az egy kicsit sok, ezt ő nem tudja fölvállalni, Aha. mert hát így mentek a dolgok. Tehát végül csak tilos volt, hogyha nem most nézték fok. jó szemmel. Igen. Köszönöm szépen. Hát tudnék még sok érdekes dolgot mesélni, de most hagyjuk, hagyjuk. már. Oké, okay. köszönöm nem szépen. szépen. Biszlát András 24 0793 rota íri egyébként, hogy szerinte sosem volt tilos a kokárda használat március 15-én, illetve hát ő arra hívja fel a figyelmet, de arra majd <coughs> visszatérünk, mert, mert volt még egy gondolata, hogy a Szabad Európa hallgatás csak csoportos elkövetés. Biztos, hogy, hogy a csoportos hallgatás az, az valamilyen szinten izgatásnak számít, hogy haló tessék? Haló, haló, én vagyok vonalban. Igen, adásban van akkor a következőt szeretném mondani, kicsit furcsán fog hangozni, Magyarországon 1975-ben tilos volt kommunista pártot alapítani. A a következő, Békés Csabán a művelődési házban volt egy ilyen veterán találkozó, Aha. és összejöttek öregek, akik vagy partizánok voltak még, vagy nem voltak azok, de aznak mondták magukat. Hát, ahogy ez lenni szokott. Majd szeretek volna azok És, és ö, olyanok, akik egyébként jártak különböző iskolákba élményeiket mesélni, ezek most egymásnak mesélték az élményeiket, és természetesen borocska is volt. Rendesen hozták oda a fehér abrósz, és így tovább, és így tovább, elhangzott egy-két tosz. és aztán elkezdték elemezgezni, hogy jaj, hát nem jól mennek a dolgok. Ez, ez körülbelül 75-ben volt. Uh -huh. Még az egyik azt találta mondani, hogy hát ez azért van, mert nincsen nálunk igazi kommunista párt. Azt Aha. mondták, hogy hát akkor alapítsunk. Valamelyiknek eszébe jutott, hogy, hogy hát lehet pártot alapítani, 11 ember kell hozzá, meg kell csinálni az alapszabályzatot, nosza szóltak rögtön, nem mertek nekik ellent mondani, persze, szóltak rögtön a helyi, ügyeletes, szerencsétlen népművelőnek, hogy küldjön valakit be, akit tud gépelni, mert ők most meg fogják alapítani a kommunista pártat. Bejött az illető, ezek lediktálták, javítgatták, mondták, ezért ezekkel legépelte nekik az illető, és aztán beadták. Uh -huh. Na, a következmény az az lett, hogy azt a szerencsétlen munkatársat, aki akkor ügyeletes volt, azt Elbocsátották, az igazgató kapott valami megrovást, és természetesen nem vették figyelembe. Aha. Szóval tilos volt. Szép történet. Na ennyi. ennyi. Köszönöm Na, szépen. Olyan aki akkoriban klubot vezetett ott, úgyhogy ennyi. A Köszönöm szépen. Visszatállásra. Nagy Nagyon Egészségedre. 2407953, tehát a, a CPG-en folyt egy per, egyébként ott az volt a baj, hogy fölvettek szabad Európa adást, és az közösség elleni izgatásnak számított. Halló! Szia, Vejsz vagyok! Szevasz, Vejsz! Hát ugye tilos volt közbeszéles munkat kerül önnek lenni, úgyhogy mikor az emberállás változtatott, mondjuk mint én, akkor abban szoralkoztunk, hogyha Hét, ha valami történik, akkor mindjárt az embert előállítják, mert hogy nincs munkája. Valóban a és munkakerülés az, az, az szabálysértési tételnek a, számított, az, az, és egy hónapon túl, ha jól emlékszem, az volt, tehát addig lehetett elhúzni. Persze, uh... az, az egy kemény dolog volt, hogy az embereben nem szórakozott, mert még hagyd mondjak egy vicces történetet, de uh -huh. nem igazán vették jönnében, hogyha az ember templomban járt. És hát jött az ősi zsidó ünnep, és akkor én még róboltos voltam, és akkor önnek mert elhatároztuk, hogy megyünk a, zsinag, a, dohányok, a zsinagógába. Igen, ám de jött az ellenőr, nem mondtok, eből sem lesz semmi. De az ellenőr elrohant, aztán mi is elrohantunk, és az ellenőrrel összemutatunk a zsinagógába. Hát csak akkor az ember erről nem beszélhetett különösebben. Hát, úgyhogy ilyen dolgok voltak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont a szervusz. Csia. Igen, tehát ugye azért hoztam az én szóba ezt, hogy, hogy pártagoknak lehetette, vagy rendőröknek templomba járni, mert azt tudom, hogy, hogy a mi családunkban is előfordult az, hogy egy szomszéd településre kellett átmenni a gyereket megkeresztelni, mert ott nem fut bele az ember a, a szószátjár emberekbe. Haló, jó napot! Hello? Üdvözlöm, adásban van. Ha, Szeged vagyok. Hello, pálinkás. Hmm. Hát, nagyon sok minden tilos volt szerintem. Na, ha De ha nem legyen. tudom, hogy mi volt az egyéni, életi tilosság, meg mi volt a politikai tilosság. Tehát e között szerintem különbség van. A, a, a, a, a műsor kérdése az az volt, hogy mi volt a, a mi fejünkben az, ami tilosnak számított. Hiszen természetesen, tehát most a tényállásokat tekintjük. Nem tudom, visszhangzok-e a háttérben, mert akkor mindenféleképpen a halkíts már le, kérlek. Vagy távol, é, vagyok de vagy, csak úgy hallom magamat, mintha visszhangoznék. Tehát most nem azokra az igazából törvényi tényállásos tilosságokra, persze tilos tilosban parkolni, az egyértelmű, hanem inkább, hogy a, a mi fejünkben mi állt össze tilosságként, ha érted, mire gondolok. Na hallgatlak! Mondasz valamit? Haló, Szeged! Igen, itt vagyok. De akkor beszélj! Hát, csak gondolkoztam, ja, hogy... Ja, ja, ja! ...az, hogy mi állt össze a fejünkbe. Igen, igen, igen, tehát miről hittél azt? Hogy tilos farmernadrágot hordani? Hogy tilos hosszú hajat hordani? Hogy tilos toppolni? Hogy e, tilos e, lakhelynél... Tiros megtagadni a katonai szolgálatot például. Az például, igen. E, Ezért a csillagba kerültem, érte. A csillagba kerültem. Mert azt mondtam, hogy, hogy én, mint pedagógus nem fogok fegyvert, hogy uh -huh. hát hogy tanítom a gyerekeket arra, hogy azt tegyék, amit ők gondolnak, vagy amit jónak tartanak. Uh -huh. És hogy hát, mint a 68-as eset mondjuk, hogy -e, akkor én azt nem tenném. Uh -huh. Na, de hát ez, ez, ez, ez, ez tilos volt, tehát ez nem a fejembe állt össze. Vagy mit tudom én, a főiskolán volt egy kis kereszt, meg egy kis békejel a nyakamba, és akkor mondták, hogy vagy leveszem, vagy nem végezhetem el a főiskolát. Igen, ezeket a dolgokat keresem. Hát ezek tilosak voltak. Te ja. azt mondtad, hogy mi állt össze a fejembe. Igen, de az, az, az nem a de... Össze, Igen, de... Igen volt. De, az, de az nem volt leírva a főiskolai-munkaügyi határozatban, főiskolai foglalkozatási határozatban, vagy a, a, a szerződésedben, hogy tilos anyakadban keresztet és békeelvényt hordani, és mégis megbüntettek érte. Tehát erre gondoltam, nagyon igazad van. Szóval kreatívnak, meg ilyen gondolkodónak lenni tilos volt. Az ugyan nagyon akkor, tilos volt. Ugyanakkor egy nagyon érdekes témát tudnék ajánlani, hogy, hogy mindenek ellenére iszonyú sok pszichológiai, pedagógiai, meg euh, filozófiai, meg mindenféle irodalom megjelent, uh -huh. ami tulajdonképpen sarkalt, vagy ösztönözött bennünket a kreatív, meg a gondolkodó létre. Uh -huh. Tehát hogy ez az érdekes, hogy tilos volt, de közben viszont. Olyan filmek, meg minden... Nagyon igazad van. Ez egy érdekesebb téma, hogy tulajdonképpen hogy okozták ők a saját vesztüket, vagy nem is tudom, lehetett-e máshogy csinálni. Fölírom ezt a, a... Van egy silabusz, amiben a műsorátokat írjuk fel. Nagyon igazad van, hogy melyek voltak azok a, a, a filmek, könyvek, újságok, újságcikkek hát, egyébként. Helyet, a hert, hogy behozták, hát az hihetetlen hát helyet. volt. Ott van a Hankiselemért Diagnózisok című könyve, igen, ami ügyeg... Na, meg rengeteg orosz, akár orosz, pszichológiai könyv van, ami tulajdonképpen megtanította nekünk, hogy lehet máshogy is gondolkodni. Vágyal. Ez érdekes, hogy a saját a... kerékkötőjükbe kerültek. Igen, saját csávájukba. De azért azt meséld el, hogy, hogy volt az, hogy megtagadtad a katonai szolgáltat, és a csillagba kerültél? Hát ott Szegeden a Széchenyi térre, hogy de hívtak. Uh -huh. Bementem, és akkor mondták, hogy hát katona leszel, és akkor én mondtam, hogy se szóba, se tedd be, se gondolatba, ezt nem vállalom mint jövendő pedagógus sem, mint uh -huh. emberse, meg azt sem, mint hogy, mint 68-ban, hogy hallottam. Hát nem Igen. tudtam én arról, de végül is egy másik népet el kellett volna lőni, vagy mit tudom én, mit csinálni velük. Megszállni mindenféleképp. És akkor hát átszítek a csillagba, ilyen előzetesben, vagyis először a rögtön a bíróság ott van mellette. Igen. Hozzavittek át, aztán a csillagba. És nagyon érdekes volt, hogy ezt nem szabadott. De érdekes módon én az Amerika hangját nem is tudtam nagyon, hogy szerintem van, uh -huh. és a börtönben hallottam, uh -huh. hogy ötven pap is megtagadta Magyarországon a katonai szolgálatot, amiről aztán tényleg nem is hallottunk, hát gondolom rólam se lehetett hallani. Igen, a, a katolikus szolgálat megtagadókról, meg a kis bázisközösségek megtagadóiról, azokról lehetett tudni. Igen, és ugye az ember, amikor a katonai szolgálatot megtagadta, akkor, ha jól emlékszem, a dupláját kellett nagyjából lejönni. Igen, három év. Igen. De szerencsére ilyen 2000 Jehova között voltam, uh -huh. Jehova tanulja között. Hát ők, ők azért... Majd... nem lettem az, de ott, ott, ott egy bizonyos védelem volt, ugye a a köztörvényesekkel szemben. Tehát nem volt köztörvényesekkel kapcsolat. Igen. Ö, ott ott Baratkán, nagyon, erő, nagyon erősen összetartottak egyébként ugye a Jehova Aha. Hát, hogy törvény. egyet bántottak, akkor... Szóval ne, ne, nagyon jó kis közösség volt ilyen szempontból. Hmm. Köszönöm szépen, Szeged, hogy elmesélted, az ötletet pedig felírtam. Ja, ez a téma, ez, hogy, hogy, hogy, hogy... Lesz még ilyen kis. Én mi? olyan könyvet olvastam, amit tulajdonképpen az ő helyükben én nem engedtem volna, hogy olvassanak. Igazadban lesz ez a téma. Köszönöm szépen! A Viszonthallás hal. viszont az Hervusz Szeged, 24 07 95 3, Budakalász, itt Budakalász. Kalász. Halló! Buda Kalász. <gül> uh, Hova lett az Arany Kalásznak? Vagy a... a, a Küldjétek vagy... a sárkányokat át, ha már pontosan akarjuk idézni, Vaszlavik Gazember László Szavét, Szervusz Balász! Uh, hát sok minden volt tilos. Arról kéne inkább beszélni, volt szabad. De szabad Európa szabad volt, az én Froszlangenemben, amivel Miskolcra jártam meg, mert a szólnoki hangosítók azt csinálták, Aha. hogy, hogy volt egy VT rádió benne, uh -huh. és annak kiszélesítették a sárgát, és úgy szólt benne, mint a Petőfi rádió. Szóval jó volt, de nem ez a lényeg, hanem a tilos volt például jó színházat csinálni. Aha és a Lász Péteréket ezért aztán elüldözték. Díos volt uh, érdekeset alkotni, és a Naimányi Gacit ezért elüldözték. És itt tovább, és itt tovább. Szóval kreatívnak lenni, gondolkodni, alkotni. Igen, itt ezt mondta magad az előző lenni. hallgató is, hogy... Igen, hogy igen, a... magad lenni, és szabadnak lenni volt díos. Uh -huh. uh, és ezt, ezt utáltam legjobban. Na, szervusz! Köszönöm szépen, viszont a szervusz! Kios volt gondolkodni? Halló? Jó napot! Szervusz, Robi! 1968 kapcsán Dubzán is uh, érdemes beszélgetnünk, mert legutóbb a magyar-bolgár uh, mexikai olimpiai döntő 3-1 győzelmével kapcsolatban beszélgettünk. Uh -huh. Az 1968 kapcsán uh, azért is hívtalak föl, és örültem, hogy bekerültem az adásba, volt egy Veres Mihály uh, nevű. Uh, nevelőtisztünk, a postai technikumok József Attila kollégiumába ez a, ha emlékszel, megszűnt a sportmozin, mellette volt egy plébánia, mellette még megvan a Domonkos templom, mm -hmm. Tanács Akadémia Császár András utca egyébként meg Pécsére padra igen. beszélek, és ami ö, jó indulatú tiltás volt a nevelő ö, tanárunk meg a kollégiumi vezetők ö, részéről, hogy Ugye volt a csehszlovákiai bevonulás, és hogy a tömeges rendezvényeken igyekezzünk nem részt venni, ezeket gyakorlatilag uh, kerüljük el, uh -huh. ne menjünk, óvakodjunk ezektől. Hát uh, gyakorlatilag uh, azt mondja, hogy 67-71 között uh, voltunk kollégisták és ami pedig a személyes kapcsolatunkból eredően az elő említetted szabadszállást feltételezem, hogy te a 7260-as alakulatnál szolgálhattál, én pedig a 7038-nál voltam annak idején a páncélosoknál. Én a 70, nál voltam. Te mert... is a páncélosoknál? Ja. Na hát rokonlelkek vagyunk bizonyos tekintetben. És hát ott sem volt könnyű szituáció, mert úgy képzeld el, hogy akkor annak idején, amikor az Annus Antal őrnagy eltárs, de lehet, hogy már később ezredes volt, teljesen mindegy. Az MDF kormány idején úgy tudom, hogy kenyai nagykövet volt, és repülőszerencsétlenség következtébe valahol ott Nairobi környékén, vagy a tengerparton halt meg. Uh -huh. Egy ö, olyan tiltott szituációra gondoljál, amire szerintem a mai fiatalok már nem is gondolnak hogy a laktanya előtt, amikor uh, látogatásra jöttek a, a családtagok, gyakorlatilag saját személygépkocsival a sorköteles katona uh, nem fordulhatott meg, mert személyesen láttam, hogy bejut a család családkocsijával, megfordult, hogy átment az út másik oldalára, utána már vitték is be a foksziba. Tehát mm -hmm. szerintem ezek a, a borzasztó rettenetes tiltások, amivel uh, a mai fiatalok nem is gondolnak, meg nem is számolnak, hát uh, a saját agyammal 60 évhez közel már elképesztő. Melyik századnál voltál, Rogi kérdezhetlek? Én ö, a, a, a komendánsokhoz vonultam be, tehát, Igen? A, tehát ugye egy ilyen sátorépítő útirányító lettem volna. Aha. E, vonultam be 1984. augusztus 29-én, de hogy, hogy nekem volt egy, egy papírom arról, hogy hogy hogy késztetésem van, és, és depresszióra vagyok hajlamos. Uh -huh. És ugyan azt mondták, hogy ez E-kategóriának számít, de azért minden esetre bent tartottak. Viszont, viszont annyit elértem, hogy, hogy átkerültem a Kecskeméti Katonai már 31-én, és onnan három hónap múlva kerültem ki, és akkor átvezényelték egy építőműszak elakadásra. Tehát nem, nem a 70-38-nál végeztem, szerencsére. Ot ott kezdted, én ott végeztem, én 73-75 októberei között voltam egy ilyen kényszerszolgálatos, uh -huh. amire a, a hírszázadnál voltam, és hát nem mondhatom, hogy rosszora volt az embernek, de hát azért a két évi jó fizetést azért csak lenyúlták és kivették az ember fizetését, hát, illetve hát a zsebéből. Az embernek ez az, az, az életéből elvettek két évet. Így, így van. Olyan... Olyan volt, mint egy kis futkosó nagyatád lentén, meg a többi ilyen Szigorú volt el, első, első lépcsős. Most már beszélhetünk róla, hát... Uh, Onnan az első a, fél évben nem nagyon ment haza az ember. Uh, hát elmutatom, hogy a 727 napból 40-valamennyit voltam otthon, tehát ez nem jelent semmi, de hát kőkemény szolgálat volt és euh, havonta volt olyan 10-12 riadó, és akkor a dögcséd cédula ment meg a géppisztoly a nyakunkba, és akkor úgy zakatoltunk hmm. hajnalba, tehát euh, külkemély szolgálat volt. Na, Köszönöm hát, szépen! Köszön, üdvözöllek Robi, mint showstár szavartálásról! <gül> <gül> Viszont a <hallásra, gül> szervusz! Szia! Van még egy, egy, egy gyors hallgatóra, még időt szakítunk, már 18 óra van, halló? Meg, USB, nem tudom, rövid időben a horvát Péter egy filmekről érdemes beszélni, csak egy párat mondok gyorsan neked. A Babovics Tamások egy remek rendező és később tervező is volt. 1956-ban az... Német tett birodalom. Igen. Na látod, igen. Akkor a, a Máriási Félixnek külvárosi legenda, ugye pedig talán hány filmekről. Si Péter, csak nem, nem, nem, mindenféleképpen készülj erre, mert hogy. Jó lenne be, erről beszélni. Hogy jövő lesz akkor ez a téma, hogy. hogy így van, még a Mészharcát nap a napokra. a a, a, a, a, a Dósa Isten vezetésével a, a vezetők is kivonultak, a, a magyar küldöttek. Szóval Deníró főszereplésével készült. Így csinál. van, így van. De ez, ez, ez meg egy megérek. No, van Péter, ére, köszönöm ére. szépen. Jó, kolla, a kedves hallgatóknak nagyon szépen köszönöm az együttműködést, a sok-sok érdekes telefont és az izgalmas emlékeket. Köszönöm Bence Józsefnek, Árpási Bencének és Pataki Gábornak a segítséget. Egy hét múlva találkozunk. Hallották a Pálinkászűcsóbertet